Lektion 11 Beim Arzt Guten Tag, Herr Dr. Fried. Guten Tag, was fehlt Ihnen? Ich habe seit ein paar Tagen Schnupfen. Aber seit heute Nacht fühle ich mich wirklich schlecht. Wo haben Sie Schmerzen? Das kann ich nicht genau sagen. Es schmerzt der Hals und ein bisschen die Ohren. Eigentlich tut alles weh. Dazu kommt noch ein furchtbarer Husten. Haben Sie Fieber? Ja, fast 39 Grad. Haben Sie Kopfschmerzen? Nein. Ich möchte Sie gerne untersuchen. Zuerst taste ich Ihren Hals ab. Sagen Sie bitte, wenn es weh tut. Au, das tut wirklich weh. Bitte öffnen Sie den Mund und sagen Sie A. Ah. Schlucken Sie bitte. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Ich möchte es noch abhören. Tief einatmen. Ausatmen. Bitte nicht mehr atmen. Weiteratmen. Da haben wir es. Sie haben eine Erkältung und eine leichte Bronchitis. Ist es sehr ernst? Noch nicht. Aber am besten legen Sie sich die nächsten Tage ins Bett. Ich verschreibe Ihnen eine Salbe zum Einreiben, etwas gegen Husten und Medikamente zur Abwehrsteigerung. Trinken Sie möglichst viel Kräutertee Und messen Sie weiterhin die Temperatur. Wenn es Ihnen nach zwei Tagen nicht besser geht, kommen Sie bitte wieder in meine Sprechstunde. Das mache ich auf jeden Fall. Gute Besserung.